Bidasoaldeko herri mugmen duen irratsaioak Pazu mediak eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak Poliki Pentsatu? Osasun mentala, patxada, hausnartu, buru jabetasuna, herrien nagusitasuna, lurra, natura, bioniztasuna. Txingurri Otsak Txaldeon, endika Txaldeon limoi eta irrati entzuleok ere Zemogu zabiltza Ondo, goxo, hemen, bero, bero Bai, ez, kanpoan itendu duen... Otsakin Bai, freskatu du, bai Ba, esan bezala Ta ongi etorriak txingurri Otsakera, ongi etorriak Antxeta, Txapa Eta zintzilikeko guztiak. eta astero bezala hemen gabiltza txingurriok, bi astetik behin hemen gaituzue baldatxako operatibako kideak eta gai pila batek hartzen ditugu beste behin ere eta ne bauzu aurkestuko ditugu zintzuk izango diren gaurko saioko, orduko rengorduko gaioiek Hala da, ba, durango azokan egon ginen dan Jasone mitzeltoren, mitzeltoren ekin berriz egon ginen berarekin berbetan Bai, zazken boladan berarekin, bueno, nahiko presenti izan dugu saionetan bai, bai. Eba, Telefonoz, gero gaztetxean egon duzelako bere liburua orkesten Eta, bueno, pues durango nere bere liburua orkesten zebilen Bai, gero daiz askundearekin jendeakin ere ibili ginen Berai elkarrezketa bat egin genien Hori da baita baitare, ba, bertan, abia durandiko trenaren aurkako manifestazio egon, egon zen Eta, bueno, pues, manifa horretan edo manifa horren ostean eh, jasotako audio bat entzuteko aukere izango dugu Eta, gai, gehiago bai izango ditu, baztero edo bi astetik behin bezala Ezen eh, da atala izaten dugu jartzen irratiaren eskutikan Ta gaurkoan gogoratzen altzera ze belar aurkeztuko diziguten. batazten bat da larekin. La banda da. eta Albaka izan like. Eta amaitzeko gure Jens Lagun hans gure lagunak ba vegano tailerraren ba receta berriren bat ekarriko digu Abertzerait goxua prestatu duten eta gomendio politxak ematen dizigun. Mm -hmm. Eta nik emendauka, ba, musika proposamen bat zuretzat eta gure entzule guzti Deldurtzen asizea, endika? Aber, <risa> aber, zelako pandel eta oinua ekartzen digusen Kondua da, musika ekartzen duan musika proposamena ba, Gazte egam, a, e, antolatzen duen ekimen baten arira datorrela Gazte burdela deitzen da ekimen hori Eta gosek, abesti bat grabatu du Baikimen hori iragartzeko. Aber hemendikan ba, aurkitzen du musika duga, ba, ba, berbeneroa ekarri dazu, es, gaurkorako. Bueno, gose, e, ba, ber, ber eh, está Berbenero berbeneroa. Bueno, enzungo ditugu <laughs> eta horren atzetikan basiko gera gure gai guztiak jorratzen. Herri mugimenduaren irratzaio Hausu mediak ekoiztutako eman kizuna ba, ortsa, entzun dugu, Gozeren abestia e, ba, Gazte bordela Gazte egam Antolatzen duen ekimen hori iragartzeko eta pasatuko gera Ba Gure lehen dabiziko gai horretara Esaten genuen Durangon Ibili direla txingurriak Bertan ere bai ba, Desarroismoaren aurkako ekimenak Baita sistema alternatibak planteatzen dituztenak Eta ez dakit Baitu ditugu iru elkarrizketa ditugula entzuteko Zeinekin hasi nahi duzu? Ba bueno Zei iru ite zaizu Ez azkundearen Elkarrizketa ariburuzko Hori ha? Ba, desaskundari buruz, e, Ba, Euskal Herriko desaskundearen ekimeneko kide batekin nitzein genuen, oian erekin, eta, goazen e, beraz, elkarrizketa hori entzutea. Bueno, atxeteren aurkako manifan gaude, eta hemen topatu dugu, bada, jendia, lanean baita ere, zeren Durangon kultura, anioen, errebindikaziorako tartea ere badaukagu. Zer, banatzen ari zarete? Ba, bueno, gude haskundeko taldeko taldetik datorz eta hau da, ba, hori Lurralde Antolaketaren ingurua, orain no, momentu honetan Eusko Jaularitzak eh, onartu bidea oso berriketa prozesu handa Lurralde Antolaketako artezpideak. Da dira azkenean plan generala PTP, PTES eta horren gainean Lurraldearen Lurrean zelan eh inpiniko da bien euren modelo socioeconomiko ekologiko eta dana, ez? Dauren modeloa da kapitalismo modelo liberala lurraldearekin ezer kontuta, osea kontutan hartubarik eta bueno, gure beste kritika eta proposamen batekin gatoz. Aha. Kritika eta e, proposamen horta e, zertan datza. Ba, proposamena datza alde batetik, eh soberania alimentaria kontutan hartuber dela, lurraldealeen ba baloreak, e, nekazaritzako lurrak babestu, beste alde batetik parte hartzea sustatu behar dela holako gauza importanteak lantzen direnean, ez Suizen edo beste errialde askotan egiten dira referenduna kolako legeak eh, onartzen direnean ta hemen ez ta, ez badarik ez dago, ez. Orduan, bueno, bakurri eta bueno, eh, modeloa bebes, o sea, zaigu krizia ez dela ekonomikoa momentu honetan bakarrik, bai da soziala eta ekologikoa, ta horren aurrean beste eredu bat sortu behar dugu. E, hortaz, zuekin harremanetan jartzeko edo pixka bat e, proiektua ezagutzeko, nora jodezakegu? Ba, gutekogu blog edo wegune antzeko bat, eta hori da www.erdikozera, enoa etzena marratxo hau, bezazkundea.org Beno ba, ba, animo, mi esker, eta hurrengo arte Zuei, <laughs> Hortzen zuten genituen manifestalarien oiuak elkarrizketa iraten zuen bitartean. Eta bueno, esatearena, gaur bertan, momentu hauetan akaso, eh, ondarribiko zuluaga etxean, ba, dezaskundeko ekimeneko partaide batzuk, daudela hitzaldi bat ematen, behar bidasoak eh, antolaturik, eta bueno, ba, akaso ere hemen e, txingurri honetan e, gombiatu beharko ditugu, edo elkarrizketa luzeago batetarako proposamela luzeatu barko dugu, ez da? Bai, ala da, baina bueno, ere mm, jakin ez duen jendearentzako zako, ba igual desaskundea zer denerea ipatzea, ba ondo egongo golegok ez, e, beraiek bere lanildoak azaldu dute baina ez dute zer desaskundearen de, de mamia ere azaldu ez, ba bueno, ba, hola Ba, jartzeko pixkate zertan zert di joan ba, desazkunde ekonomikoa eta ba, bueno, berez hori da zertz, zertz lataz, eh, Pariseko Unibertsitate irakasle batek ba eh ekonomia ta nu Irakaslea eta berak aipatzen, bueno, berak berak honein ahi, aintzindaribezala jartzen da ta zenbait eh, saiakerare idat, idatzi ditu hau buruz eta berak dio ba mm, e, pues, desarrollo sostenible hau axio bat o sea, axiobat dela ezin Osea, o oximoron badala, ezin dala biak batera jun. Mm -hmm. Orduan berak es esaten du, eh, guazen gelditzera dagoen ba askunde m exponencialao, eh? urtero hasi e, bergera exponencialki. Orduan guazen hau be punto gelditzea ta hemenikan pixkanaka pixkanaka bera joeten. Ez, eh, desevolucionatzen E, gutxiago gaztatzen, e, ba, ba ditugu baliabideak e, askoz gehiaporretzatuz, da guzti hori, eta gero hortan or ba, in Katalunian indarrasko hau du. xarxa, eko xarxarekin eta Enrik Duran, eta jende guzti hau hor, ba, horrekin ere bate batei dute, Gero bueno, ere, bere, bere kontra aurkaria doa ba, bai, bai, Mugimendu alternatiboetan bai. Akaso honen inguruan, eh, ba esaten genuen, eh? Igual egun baten onbidatu behar ditu Ta honen inguruan sakonki hitzegin Ze azkenian gai mamitsua da Eta ematen du ba, gaurre, gaurre hitzegin behar duguna baino askoz ere gehiago hitzegiteko Eta ne bauzu horre esaten genuen, baintzuten genitula manifestalarien oiuak abiadurandiko trenaren aurkako manifestazio batean grabatu genuelako elkarrizketa hori eta baitare, babadugu manifestazio, horre, manifestazio horren ondotikan e, bautatako diskurtsoa edo eta ondo iruditzen bazeizu, entzungo dugu jarraian Zer saldu nahi digute gorkoan, gure herrira Zer saldu nahi digute gorkoan, gure herrira progresoa trenarekin datorrela Eta biean eta biadur handia noski. Sarpituta gaude eta munduko txoko beratz honetan modernitatea geldie sina da. Askundea amaigabe eta gure erresistentziak ez garamatza inora. Baina ez gara kapasak progreso hori gure begiekin ikusteko. Ez gara horretarako kapasak. Es gaitasun faltagatik. Faltzua delako baizik. Saltzen dituguten produktua yada eraikita eraikita daude isugarrizko zuriak eta tunelak dira. Ez dute esaten aurrekontuaren honeko zaskia bakarrik erabili dela momentuz. Eta iragarritako gastuak gora egiten dutela ezinbestean politikarien eta zenbait enpresaren asmoak horma baten aurka egindute tupuz. Errealitatearen hormaren aurka. Herri baten esetza eta merkatu kapitalistaren txoko guztietan kolpatu duen krisia estatu Espainiarrek zehar milaka adibide ikus ditzakegu. Agindutako urbanizazioen, aireportuen, hotelen Eta progresoaren adierazle omen diren beste batzuen porrota. Eta gure asalean sentitu dezakegu, akatz horiek eskutatzeko gure gutxienesko zerbitzu sozialei botatzen dieten errua. Hauten AHtera bideratutako aurrekontuak ehuneko hogeta a egin du gora. Obrak amaituta ikusirin Gure borrokak porrok egin duela pentsatu dezagun. Eta lortzen ari dira. Eta egia esan, ezinbestean lortuko dute gure isiltasuna, Lapurdin din bezela, euren gehiagik erriei uko egitera behartzen ez baditugu. Edo nafarroan bizibidagoen girena, araba, gipuzkoa eta bizkaian berpisten ez badugu. Ez gara, ez gara, Euskal Herrian, txikizioaren aurka da, gabiltzan bakarrak. Badakigu, badira beste hainbat proiektu txikitzaile abian. Eta badira horietako gehieren aurka borroka egiten duten herritarrak. Eta Euskal Herritik kanpo ere bai. Gaur goizean bertan, Italiako balsuzan ere AHZ-aren aurkako manifestazioa eginduteen. Orain dela 6 urte polisiak AHTren aurkako benaus gune askea bortizkeria sustu zuen. Eta gaur dira 6 urte gune eura berreskuratu zutenetik borrokan aurrera jarraitzeko. Eta jarraitzen dute eta jarraituko dute. Fermalo malo ez posible esaten dute gelditzea badago. Egin dezagun aurrera ba. Azkenik, elkarlanetik, elkartasun guztia adierazin nahi diegu, oztopoen gainetik borrokan jarraitzen duten kolektibo eta pertsona guztiei. Orain urtebi, durangoko asokan trena genditzearen, pasaden astean, izuna jarri zietenei. Urbinakoaren kontra sententziaren sai dauden kideei eta beste guztiei. Baita, jakina, Barsinari tarta bota zizkiten heei. Hiru ekintzaile horien ber battz entzungo ditugu orain. Opauguzioi, beste gabe ba, eskerrak ematea publikoki. Ba, elkartasuna adirazit eh, jende eguizi eta kolektiboak guziei e, Gure eguera orain, ba, Madril eta Tuluxen artean dagoela Madrilien epeitzen bagaitu izte badakizueen lau eta 6 urte bitarteko gartzela izanen dugula Eta Tuluxen izanen balitz, ba, falta batean gilitiko zein, ez? Ikusten ari gara, ba, geroz eta erresago izan daitekeela Madrilen izatea Tuluxen baino Han, soilik ikerketa poliziara abiatu dutelako eta gu bueno, bu esperantza dugu ba, gian e, tuluxen izatea, baina bueno, e, hortan e, gaude momentu horretan eta besteri gabe izatea ba, mugituk e, urte eta ardi daramala ekintzak egiten ekintza pilo bat, eundak jende parte hartu duela isunak jartzen, pegata jartzen ezta tartena ba, pixka bat ikus garrina izan da oso oso suerte hona izan genuen hori egiteko baliatu behar dugu ba, borrokan jarraitzeko eta besteri gabe ba, desobedientzian e, jarraitu behar dugula E, mugitu da ba, e, zaiteztela, denok izan gaitezkela lesoidenteak maila betean edo bestean eta borroka jaraitu bar dugula, eh, elkarlanean mugitun edo edozein e, tokitan, eskri hasko. hortxe bueno, baitare, ba, Durangon burutetako HTRen aurkako manifa horren ostean izandako hitz hoiek eta E, bueno, entzun dugu, ba, baitare nola dauden, azkenian, abiadura handiko trenaren orkagitegatik, ba, bai e, barzinari botako tartakadak, baitare urbina negondako iztilu horren ostean, pues, epaituak, eta kartzela eratzeko arriskoarekin, inkluso, ez? Baitu. Right. Eta nahi dut voltatu diskurtsorren asierara zehorra ipatzen zuen ba, Estatu Espainolean hainbat azpiegitura txikitzaile burutu direla azken urtetan eta justo gaur arratxaldean ba, ikusi dut e, programa bat e, Telebista espainol batetan botatzen dutena salvados programa eta bertan Aspiritura ba, horre hoien inguruan e, Mintzatzen dira Ez da programa berria baina Iru ditut benetan interesgarria Batez ere ikustea azkenean, ez direla bakarrik e, ba, ba, Mugimendu txikillak edo, edo mugimendu oso alternatiboak Edo oso erradikalak ba zalantzan jartzen ari dutenak sistema guzti hau eta azpiegitura erraldoi eta txikitzaile guzti hoiek zeren bueno ba orrelako KT komertzial batean eta programa ba nahiko nahiko komertzial batean ba, planteatzen ari zuten azpiegitura guzti horien kostea ea, ba, e, balioa eta bar eta bueno, jarriko du, du, du gorentze bertan ba korte bat programa horrena Osoan eba duzute ikusi hori, bai, zemar dugu, ba, gaztel gazteleraz dagoela programa. Osoan eba duzute ikusi, bai, interneten aurkituko duzute, salvados deitzen da programa, eta hau konkretuki, bai, kando eramos riko, zeaberatxak ginenian. Eta, bueno, orain jarriko dugun kortea, da nola baiteko parodia bat, deitzen diote, la infraestructura justa, edo, bueno, ba, justu den azpiegitura eta, bueno, ikusiko duzute zenolako repaso egiten duten bazken ba, urteetan eraikitako hainbat azpiegiturena La infraestructura justa un repaso de las obras más sobresalientes que se han hecho en los últimos años en este país Por mil millones, la Radiales 3 y 5 de Madrid, con asfalto y señalización de primera calidad, pero más inútil que el acondicionador en una casa ocupa. De los 60.000 vehículos año que se esperaban, solo han pasado por ellas 14.000. El Palma Arena, este fabuloso velódromo sin homologación como sede de pruebas internacionales pero perfectamente homologado para acoger conciertos de Andy y Lucas por el ajustado precio de 110 millones de euros. La Caja Mágica, un edificio que hace las delicias de los aficionados al tenis de la capital durante nada menos que nueve días al año. Los otros 356 sirven para que los madrileños digan, mira, este cubo de cristal nos costó 294 millones. El puerto deportivo de la Copa de América. Provisto de todo tipo de equipamientos para veleros y yates, pero sin barcos en nueve de sus 12 bases. Todo por 350 millones de euros. ¿Para qué van a atracar sus barcos los valencianos si el puerto ya les ha atracado a ellos? En Talavera de la Reina encontramos el puente atirantado más alto de España con su ascensor panorámico. Cada talaverano podrá subir hasta sus 185 metros de altura y observar unas obras que van camino de los 90 millones de euros. Dividido por la población de Talavera, sale a 1.000 euros cada uno. El Fórum de la Cultura de Barcelona esperaba 5 millones de visitantes y al final tuvo 3, pero sirvió para responder a la pregunta ¿Cómo gastar 2.000 millones en algo que no sea una expo ni unas olimpiadas? Actualmente su edificio principal es como un iPhone en el hogar del jubilado. Queda muy moderno, pero nadie sabe para qué usarlo. Hortxe, berazkorte hori, salvados eh, saioarena, esan bezala, ba, orkitzen aldo zuten, ba, dokumental osoa, orden edo irauten duena, salvados, eh, cuando eramos rikos, ez dugu itzulpenik egingo, baina esken finan egitenari dutena da, ba, errepaso bat, Ba, Basque nortetan erekitatako azpigitura erraldoi eh, batzuena kriston gastua suposatu dutena eta gaur egun ba ez dugo esango abandonatuak baina iaia eh, ia, da, ia, abandonatuak daudenak eta bueno pues es la logika handirik bilatzen edo ez? Ja, ipatu aipatu du urdan lagunaren Na horreta esnei. Palmarena esan du ibelodromori. Ah, bai, eta A, ah, bai, tipo, urdangarin dago horretan sartu, ere bai Bai, bai, bai. Dure laguna Bi milioi euro gaten Ah nortik bai, pues bitu Horretarako e, Horrazken azkenean e, Ikusten da zertako balio duten Azpia ditura oiek Ba, urdangarin Bezelako personajiak Eta beste batzuk igualain Obre. publikoak ez direnak Oain, oain gatenatzeko... adreioaren Globoa puztu ondoren Oain, ja, azpiegiturak diturak egitea gobernuko diruaga <laughs> kentzak emnali hola da hor ikusten da ba gusti hoien ja, bueno, durangokin amaitzeko bueno bueltatzeko eta amaitzeko esaten genuen saioaren hasieran ba, auzolanaren kultura liburua aurkeztu zutela bertan ere bai eta ba, berriro ere izan genuen aukera jasone mitxeltoren arekin hitz egiteko ez zute entzun inditu azken saioetan ba, hemen duzute aukera, liburu horretaz eta auzolanari buruz piska gehiago jakiteko berriz ere yes, eta durango azokatik jarraitzen dugu eta ba, hemen txedaukagu ba, beste gonba, gonbidatu bat jasone Eta liburu ba ta orkesten baita ere Auzolanaren kultura liburua ba, Arratsaldeon Jasone. Au pa Eta bueno, Auzolan ekimeneko okidea zerbait ere eta berriki ba, argitaratu duzute e, liburu hau Auzolanaren kultura pixka bat e, ba, jasotzen dituena hainbat esperientzia Auzolanaren inguruan Euskarriko historian eta baita ere proposatzen e, ba Auzolana Ba, aldaketarako bintzat herramienta bezala, ez da? Bai, hori da. E, alde batetik, bueno, ulertzen dugu hauzolanean aritzeko e, joera edo, bueno, gure kulturari eri dagokiola e, beraz, ba, herri honen ondare gisa ulertzen dugu e, eta orduan, ba, liburan, ba, jasona izan dugu zer izan den e, eta gaur egun zer den ere, ez? Eta planteatu, ba, Gaur egungo erronkei erantzuteko edo etorkizuna berrera ikitzerako orduan edo ba interesgarria izan daitekela, ba ditugula referente batzuk e, non bilatu ez. Eta bertzeak bertze, bueno, hauzo lanaz mintzogarenean, erran nahi duguna da e, tokian tokikora itzulera, e, hau da gure auzoetara gure herrietara, e, antolaketa moduak e, tokikora itzuli behar duela, eta baita herritarren parte hartzea ere. E, Auszolanean ikusten duguna hori da ez, e, behar batzuei erantzuteko, herritar ba, talle bat elkartu egiten dela eta elkarlanean e, antolatzen direla ez. E, autoeratzen direla, hori da ikusten duguna eta bueno, Iutzen zaigu gaur egungo egoeran ere, bizik interesgarria dela hori. Eta liburuarekin zabiltzate hemen durangoko azokan, baina baitere bain bat herrietan euskal herritikan zehar liburu aurkezten zabiltzate eta gorgo izan esaten zenidan akaso aurkezpen txiki hoietan hobeto ba, moldatzen ari zaretela edo jendearekin barreman gehiago iteko aukera dagoela, ez? Bai, dudari gabe. E, bueno, azoka ezkeen ezagutzen, eskaini ziguten aukera ba liburua ekartzeko eta bueno, ba, etorri gara eta bueno, eskertzen dugu eman diguten aukera, ez? Baina bueno, bai ikusi dugula, ba ez duela e, aukerarik ematen, ba, jendearekin hitz egiteko edo gainera gai honen inguruan auzolanari buruz edo antolatzeko modu honi buruz, ba jendeak asko du errateko, ez? eta orduan ba herri-herri edo auzo-auzo egiten ditugun solasaldi horitan bai badugu aukera bertako bizipenak eta esperientziak jasotzeko eta nolabait ba elkartukak eta ezagutze elkartukak eta bat egiteko. Gainera auzolan ekimenak e, baldin badagu e, auzolan ekimenaren ezaugarrietako bat izango zen e, ari zaretela nolabait saiatzen ba herri guzti hoietan dauden hainbat esperientzia eta hoiek saretzen, e, saiatzen Ordun pentsatzen dut ba joetzen herrietara eta bertan da aurkitzen dituzuten esperientziak nolabait ere bai elikatzen al dutela zuek aurkezten alduzu ari saretena, ez? Hori da, bai. E, liburuan ja ditugu ba, ezagutzen genituen gauza batzuk edo, baina bueno, eh egiazkik orainda, ez? Eh egiten zu ezagutzen ari garena ba, Euskal Herriko herri tauzoetan dagoena, egiten ari direna edo egiteko asmoa dutena. Ta hongi erran duzu bezala saretze baten beharra ikusten dugu, ekimenaka ekimenak dire E, baino igual nola baita elkarren arteko ba harreman hori edo topagune gisa edo horrela planteatzen dugu auzolan ekimena Ba ben, orduan e, nahiz eta gaur ramaitu abonei nahi naraz, nahiz denunen zerbait esan <laughs> Ez, beno, e, oza, alternatiba dela, ez e, plazaratzen duzute, ba igual euskarri baten bitartez baita baina, e, baina, bueno, bada... Zaila izango den lana dela sentitzen duzute ere, ez? Azkenean monstruak, monstruen aurka diren, ateratzen ari diren alternatibak dira, ez? Ba, ba, e, kapitalismoa, edo, bueno, gure azkeneko urtetan elkar trukatzeko, edo elkar bizitzeko modua. Mm. Moduaren aurka borrokan, ba, ez, Bai, horrela e, bai, planteatu daiteke ez, egungo gizarte ereduak e, gure behar izanak ez dituela setzen ikusten dugu, beraz eredu osoaren aldaketa eskatzen du, baina iduritzen zegu e, aldaketa hori ematenari delaia da, eta tok, e, gutxika gutxika erran edut ba, oso tokian tokiko ekimena bire eta, eta kontra joan baino eraikitzeari dagokiola ez e, igual Euskal Herrian e, ba, gizarte mugimendu sendoa dago eta bueno, e, resistentzia dago gaitasuna hundia ere bai baino behar bat ikusten dugu azken urteetan edo joera bat bat e, beti eraiki izan da, eh? honekin ez zuteran ez denik eraiki, baino bai eraikitzerera pasatzeko ez, eta ekimen txikiak. hori da ere ezberdintasuna, igual hori narte plantzatzen genituen, ba, Euskal Herri Osorako zerak, edo baino hiltzen zegu garrantzitsua, tokian tokiko esperientzia eta ekimentxiki horietatik, ba, saretze horrekin eta bai zabaldu daitekela Euskal Herri Osora. Zasaten nuen, durangoko azoka emendikan gutxira maituko dela, baina zuek, eh, bain balekuetan egongo zaretela, ez dakit ja horrekusiak dituzuten itzaldi batzuk, edo zerrietan egongo zareten, edo baitaren, horbete eh, interesatu abaldimadago balibur horren aurkezpena nola jarri daiteken harremanetan zuekin. Bai, ekimenaren e, bueno, posta elektronikoa edo da auzolan Horrez gainera, web bat daukagu, auzolan.info, eta gizarte sare bat ere, web gune horretatik e, sarera, sar daiteke, eta bai, dudari gabe norbaitek interesa badu edo zuen herri edo zuen herri edo ba, e, eskatu edo agitz konten joanengara, ez? Eta, bueno, e, itzordu batzuk aipatzearen, ba, hurrengo astean, asteartean, irunnen izango gara, kabigorri ateneoan, zazpietan, e, asteazkenean, irunako irrintzi euskaltegian, Hortzegunean lasarten, hango kulturretxean, zazpiterrietan, eta hortzilalean berriozarren, e, hango kultu, e, liburutegian barkatu zazpietan. Ere. Ja, agenda bete, bete, betea. Ba, ba, eta bai. gainera txuletarik gabe, buruz esaten nari. <risa> eta astea maitzeko gernikako astra gaztetxean ere izango gara, goitzeko amikaterra. Oso ondo, jasone, ba, mi eskergurekin negotagatik eta animo. Ba, eta ba, ingatako lanaren gatik, baita ere. Kasko, eta mi eskerrele aukera emategatik. Antsetamedia.info Antseta irratia, belaunaldi olorentzako komunikabideak Hortxi, zandugu beraz eh, jasone mitxeltuorena hauzolanaren eh, kultura liburuarekin eta bueno, ba, gor, bergoratzearena, azte artean eh, kabigorri negongo direla zazpietatik aurrera, azte artea ba, abenduak amairu Eta durangoko azokaren kontuekin amaitzen dugu Endikane duzu zerbait komentatu Bai, kabigorri sari garela itzeiten eta topa oso topak eta eragilearekin Batera, ba, aztele non, Aztelena kemeretzi, zein like ez? Abendua kemeretzi Abendua kemeretzi Aztelena, ke akampada bidazoako jendea kantolatu du Kataluniako kooperatiba integralari buruzko itzaldi bat da han beraiek bat erosi dute eta hango jendea etorriko da honea aitzietera ba proiektu hori buruz ta oso interesgarria den txarla bat izango da mo izango da da gonbidatu dizuet guztiei ara jutea Eta horain urrengo minutuetan Willis Drummonden abestearekin uzten zaituztegu eta jarraian, e, ba, sendnda belarren atala izango dugu jarttzun irrraiaren eskutikan albaka eta laanda aurkeztuko dizkigute gaurkoan. <messizukat> Gaur ustet eh, Lavandaz itzai mertu ez? Bai, gaur lavandaz Eba, zer du? Landare polita Bai Izautzen zu? Uztet moria dela, ez? Bai, no? lore bai. moria egiten du bai. So landare politia, ursaio nonan onekua Bai, osona Mentan antzea nahi bintzat Neien hau asko gustatzen, eh? Lavandan ursaia ja. bai. Orokorrein mundu uziai gustatzen Nei, jo Nei, menta eta lavanda, ez du? Asko, <laughs> ez ez ziru Neri nekatu iten hau? Porgun ba, bueno. Ah. Bueno. Ni bueno. Ni ikas tud gustu qual hau. Ez dut tini izan. Bino bueno, batzu bere propriadade onak, uh -huh. eh? Adibidez. Eh, bueno, hoy aurresio esango zaitut, beti bezela hingo dugu sarrera jikia ah, hoy. Vai, vai, vai. La beste izenak despliego eta alucema. Uh -huh. Neikorrarua. Bai. Latinez lavandula officinalis. Beste ofizina kasua? Oi. <risa> eh, loriak erabiltuko tugu. Eta jasotzeko, ba, loria guzti zerekitzen denian e, Txurten ta guzti moztuko txugu Eta buruzbera bera jarrita lehortuko dugu Eta lehortzen dinin banatuko txugu lorik mm -hmm. e, Toksizida daik ez du, landare bezala Minion, olio esentziala, neurotoksikua da Neuronantzat oso toksikua Osea, buru antzako Oida, buruko <laughs> zelulantzat oso toksikua mm -hmm. E, zertako, ba, infezilutako, diuretikoa da Tensilua geisten du, lasaigarria garrila, batez ze hortako erabiltzen da, lasai bezala Estrogenikoa da, beraz emakumintzako interesgarria garrila Batez ze menopausiako araztuak asten dinin mm -hmm. e, Kuriosidade bezala, ba, perfumerian eta farmazian erabiltzen dela E, Oztuak janariak Kondimentatzeko ere erabiltzen dela Eta Erliak landare hau Oso guztoko dutela Lengun esan genun ba bai. Zeak zula zein, zein zen, erromerua zen? Erromerua, e, salbiare bai bazen bai. ez Osa honekine, erne Bai, haure <laughs> <hoxe>, Gehiegi ez eman <laughs> Erletegira ez hun, eh? <laughs> E, erliak guztoko dute Beraien bizitza motza babestendulako. Erliak berez bizitza oso motza du bai. Eta laban dakin ba, Motza minon benetan Babestua izaten dute mm -hmm. e, Eta Oixe kuriosidade bezala Erabiltzeko ba, Tintura bai. Beti bezala Amarregunez mazeratuko dugu Ogigramon lore lehor Eta berrogeita 55 mililitro ur destilatu. Uhum. Eta 10 ondoren bi ola kutxara da hartuko egun egunin zehar ur pixka batekin. Eta jarabiare bain leike eta jarabia iteko egoziko ditugu 15 minutuz berreunda berrogeita g lore eta 3 la osea 3 la ur. Mhm. E, minutu ondoren kolatu Eta gehituko jogu berreun gramo azukre. Eta sutan, dugu, beti bezala, bajarabin testura oiartzen duen arte. Eta testura oiartzen dunin, listo, egunin bikutsara da, eta jasta. Magiaiko, bai. Bai, magiare badu. Eta kasu hontan, ba, bueno, e, bere sentimentuak azaltzeko zailtasuna dun pertsonantzat. Mhm. Mm Eta bizitzan aurrera aiteko beldurra duen antzat ebai. Eh, pertsona oso nerviosuntzat ta baita ere oso sentikorrantzat eta bere burua gehiegi kritikatzen duen antzat. Osea, autokritika bai. Normalin kritikoa den pertsonak, oso kritikalaria den pertsonak, uh -huh. kritika gogorrenak bere burua hitezka. Bai. Neizta hoe ez onartu. E, ze bestia kritikatzen du bestia nikusten du lako bere histori berdina mm -hmm. hoi ulert, ulertzen gumber dugu, eh? bai, bai, bai e, bueno. lapolla rekordsek kanta batin esaten du riet edemik ez oitu espejo bai ba, hoi egila da normalin reflejatua ikusten dugu beste pertsonan norbeak barruan dara mana mm -hmm. Ordu, ba nahiko potentia agotatzen dutena, eh? pixka, <laughs> pentsatzen jarri ezkeo baina, bai. bueno e, baitare, beste jendiakin relazionatzeko arazuak dakaskin pertsonantzat uh -huh. eta gure burua eta bilotza zabaltzeko Bordun, uh -huh. burua eta bilotza zabaltzian ba, gure bizitzara ba, maitasuna errexago erakartzen dugu gurdun, uh -huh. uh -huh. ba, hoxe? ba, eider minazker, gurean izateagatik, eta wei. urrengo Bai, agur. Aio. Udara pasaz daigu, eta udaran zenbat eulidauden, eta bain sangozote, eta hau zertik hasiko da bain euliai buruz hitz egiten eidere gaur albaka daka. Kaixo eidere, egun honen. bai. Zer humoz gabeiltza? Ondo? Ondo, gaur albaka esamezela ez da? Bai, gaur albaka, bai. Tazuk esamezela, bai. ba, moskitu kuxatzeko primerako landaria. Ba, Hau esaten dute e, leiun mazeta batin eukiezkeo Etxea ez dela leiu hortatik behintzat Sartzen Moskitok eta elbilik sartuko Orduan ba Udalaro eukiberko genunkena Bai e, Albakan beste izenak Basiliko eta hierba real uhum. Eta latinez ez Ozimun basilikum Zalian ikasteko Bai E, Oztuak eta loriak erabiltzen dira, eta udaran jasotzen da, lorik ikentxu nien. Udazken nien bai ikentxu, orduan, ba, bueno, bia ukerak dakazkigu. Eta itzaletan lehortuko dugu beti bezala. Eta espezia guzitan bezala, toksizidea daik landarik, bino olio esentzialak bai. Uhum. Orduan, ba, kontuz erabeliko dugu. Ez du erabeliko profesional batek ematen ez badego behintzat. Eta azertako ba, digestiorako gehien bat erabiltzen da. Estomaguko minak, aiziak eta abarrentzat, Eta baita ere interesgarria ze estiak garbitzen jo. Orduan, mm -hmm. ba, e, hemenago goa da, hau da horrek esan nahi du, hileroku aktibatzen dula, eta beraz, ba, orduan aldi jantzear ez da erabili ber, landare hau. Eta kuriosua da, mignon, aurdun aldian erabiliber bezala, ba, laktantzian erabiliberko litzake ze esnia sortzen laguntzen du. Ah, bitu. Aurdun, ba, bi aldiak, ez? Aurdun aldian erabili arrezta erabiliber, mignon, geho, erabiliberko genuke, ba, esnia sortzen du lako, eta, bueno, ba, behintzat, aurrari bularra amena ilonak, ba, esne ona izango du ez? Mm -hmm. E, kuriosidadik, ba, hoi, baina aipatu dutena, kuriosidade bad litzake eta baitare, ere ba, eta perfumerian erabiltzen dela eta ba hasierana aipatu dugun bezala, ba mozkitu ere ja, bai. E, nola erabili? Ba, ezagunena da txikituta, ba janari jaiola botatzeko, gainetik gatzabezela. Uh -huh. Eta infusilune bai, erabili leike. Ba Beti bezala eta zabakotxeko kutsarila bat Eta tinturare imposible dugu Eta tintura egiteko amarregunez mazeratuko dugu Ogei landare eta larogei mililitro alkohol Irurogitamar gerradokua mm -hmm. Eta oi hartuko dugu, ba, amago seitoti, egunin irutan mm -hmm, bai. Eta, bueno, ba, magiare badu, nola ez? Denak denak dute, magia, ez? Denak dute, eh? minu guen, onik denanak etxut izautzen, eh? Uh -huh. Minu guen, onena izautzen dut. Sistema nerviozua indartzen du, eta eraberin lasaitasuna transmititzen du. Uh -huh. Orduan, ba, interesantia. Triste, deprimituta, eta melankoliko dagon pertsona antzat. Eta baitare, pertsona inseguru, eta pareja harremanak beldurra ematen dutenean, erabili berko genuke. E, maitasunaren sinbolua da eta suerte ona eta alaidasuna transmititzen du. Eta maitasunaren eta aberastasunaren jainkosare badela esaten dute. Uf, ordun, loteria erosten badugu oi hartuberkoas? Oi, oi, jarri ondua, loteria <risa> non da? <Bae>? A kaso? <risa> Tokatzen da ez? Aizu, bae, bae. Fertilitatearen errituetan erabiltzen da eta percepzio psikikoa eta komunikazio espirituala lantzeko ere erabiltzen da uhum. eta iletetan difuntuaren bide lagundarri bezala ere bai horon, bai ilden pertsonak inberdun bide transitua hoi bai. laguntzeko ba normalien bai intzienso bezala o e, ikatz begetala erre eta ara landare lehor pixkat bota eta esaten da usai horrek o esentzia horrek Ba, difuntuan bidea hoi laguntzen dula, ez? Mm -hmm. Eta hoxe? Ba, eire, bila esker gurean izategatik eta urrengo azter arte. Bai, urren arte. Adio. Agur. Herri hotxak. Herri mugimenduaren irratzaio. Ausu mediak ekoiztutako emankizuna. Ba, moskitoa kusatzeko garaia ez dugu, hainan akaso loterian zako suertea ematen badu, ba, ordun bai, zeren loteria garaitan bagaude ez? Bai, bai, loteria garaia, eta resaka garaia korriak gaudenian, hola, komuneko bidea ikusteko, na, etorriko da ondo, eturrikotze, guau. Batxingurri hotxak entzuten zarete antxeta txapata zintzilik irratietan Alfa Blondiren Kokodi rock, Coco de rock Duzute entzun gai hurrengo minutoetan Eta horren ostean, ba, gure azken natalari ekingo diogu Bi astero bezala hemen, hemen izaten dugu Hans Eta berarekin harremaretan jartzen bagera ba, errez eta xo bat emango digu, hori bai Errezeta veganoa Coco, Coco. Somebody, somebody is working out The sound system, the sound system Say cha ja -ja rhythm, cha-cha ja -ja rhythm We're moving through space and time up Brother Tom Fee, ain't got no fear He's beating down the best line You get on board, this Iron Express It's saying coca, coca, it's coca-dee-ra Coco, coca, it's coca dee Ematen duenik, errezeta eh, bat? Ba, jansen nao jarri beharko duzu eta errezeta eman zeren, eh, bueno, pues jans ez du telefono hartzen. Ai, ai, ai, gure jansen tespiztatu egin da gaurkoan. Albakarekin ibiliko da gorata bera. Gorata bera. Ingo gauza bat endika, ditu gora endika nabar minutu txo. Eta proposatzen dizu gauza batzuk emango duzu errezeta bat, eta nik beste bat Amigo, venga ba Venga, eh, abestia entzun godu gu eta bakoitzak pentsatzen du bere RZ-a We banu moving up. Oh, we bring No matter what you say or do Jabanu rak you down Orduan gure apostu, momentuko apostu honetan Bueno, aposturik ez dago Baina errezeta vegano izan marko du Bai, bai, hola izango da ba. Ez du bali, ordei azpikoa vegano Eta, abikona, es... lanpernak <laughs> bueno, bai, ez oia roka da bai. <hazitza> Bueno, pentsatu alduzu zure Bai, eh, bueno, nik neguko entxalada bat Horrek izango du zerbait Eta, bueno, bai, gazta, baina ah! Ne gozo ez duzue botatzen Baina, baina, baina, baina, baina Ez karola kiskurra eta li zuan Azte duzue Aldatza, aldatza, aldatza Omen badar <laughs> aitongi Da ba, base bezala, hori Gero patate gozean, ne gozozue Erremolatza, orain gara, orain dala garaia Azenario Raiatu pixka, remolatza Egozila, oso gozo dago, Gero sesamo errea. Ez da kit ez sesamo churiar osten zuen zerbolario batean da erritzenaldi moduzue zuen sartaian sakriston sapore. Sesamo, sagutzen ez duen anxa ta así modukoa da, ez? Bai, hori da, así bat da. Ez da kit Rusiatik eta etortzen da, gero ere ekologikoa. Bai, bueno, uso. <laughs> Petrolia kenduta, bai, ez ekologikoa. <laughs> Gero datiak ere, nik normalean datiak ez bat ditut, pasaren bat, pasarek horintola ez ditunak pepitak, horrek sogoxu bat eta toke berezi bat ematen dien txala dehi. Gero normalean rokeforgazta botatzen diot, baina bueno, hori begano ehi asko guztoko, oso guztoko izango dutenik. Gero garagardo e, legamia botatzen diot ere, eta gero vinagreta bat egiten dut. Orduan ez da dakit... Oida apuntatu apundatu ezazue Binagretaren... Ez dakit zuek Robin Food ikusten duzuen, baina nik e... saletu naiz gure e... <gülüyor> potoloeroakin Orduan, ba, nik eiten duan Binagreta, ba, oso antzekoa da, berak eiten dituenak, ez tarro batean, kontzer bat, batean sartzen, sartzen duzu limoi erdi bat, e, sukua su gero mostaza bi goiareka da chiquilla edo handiak de ondillak. botatzen dizkionik. Gero behatz bat ospin eta 3 edo lau behatze olillo. Uh -huh. Tamari botatzen diot eta gero nasten dut. Tamaria botatzen denean horiz soja, soja salsa bai ez? eta Tamari botatzen denean normalean gatza ez gatza da bai. Gaste zaio botatzen. Gero e, pip, e, piper beltza botatzen diot. Eta, variante bat ezala, jogur e, no, mm, eta greko hau, oso kremosa dana, botatzen maldin badiozu hori, ja, kriston vinagre da bat egite duzu. Bera sortxe dago, neguko entxaladaren errezetan, ego eh, zute, deitu dezake zute, 0,5,5 bederatzi, lau sortzi, <laughs> lusei, 6,5, eta puntua bat, eman endikaren errezetari. Aber, aber, zuera, nola duekin. Apera, <susurra> apera, Koko, kokoni koko, rasta Rasta lille bueno, Ni naiz gauza batean, zure errezetan, kriston, ingrediente pilla behar ziren Eta, bueno, batzuk ez dira normalean etxean izaten dituzu noietakoak bueno, Nik normalean izaten ditutu tolakoak eh? bueno, Igual datiak ezain beste, baino pasa guai, eta sesamoa ingrediente... Vamos, basikoa da, nire sukaldaritza. Beno, nik like emango dut beste errezeta bat askoz e, erresagoa izan daitekena, edozein egunean egiteko, eta gutxi gora bera garaiko produktuak erabiltzen. Eta garaiko produktu hoiek, ba izango ziren, brokolia, oren bertan e, badendetan, merkatuetan e, aurkitzen alduzutena, baina, bueno, ba, emengo baserritarrak izaten aldutena, eta beste bat, hazen horioa. Orduan, e, ba, hoiek biak egosi, Ba, ez da gehi gozi behar oza, Ez da oso e, Papurra bezala gelditu Na, behar Piskat gogorra Gogorra ez dara, baina ez egotia e, ba, oi, oixe, bro, e, Papurra ina Oiek egosi eta bestalde batetik ba, Pasta egosi e, Espagueti batzuk edo Edozein pasta mota Eta gero olioa jarri sartagi batian Botatzen duzute bertan e, Baratsuri Txetua, txiki txiki ina eta e, baitare pues, alde zaurretika negozi duzuten e, brokoli eta zenorioa eta baitare e, e, pasta eta dena nasi ba, bere zeakin bere gatza puntuarekin eta bertan dagoen olioakin eta oso osoba gelditzen da eta bueno, oso... veganoak edo vegetak ez diren entzat, urdai azpiko e, puskatxo batzuekin e, jartzen mauzute ba, baratsuria erretzen du zuten bitartian, ba Igual zo zer irabastendu ere, bai Jo, ezelako eh, reseta kurratua <risa> bueno, Baina ditzen alduzute 0-bost-bost bedratzi lausortzi eta, bos... eta boskatu zue receta... reseta gustokoena <risa> Hey, I so ca. Hey, guna du jugar. Benide bakoitik entzuten da. Burdien arteko sarata. Abinutu ba gutxi gelditzen, seisgo saio honekin amaitzeko. Ez ta kit zerbait gaino oh, en sunesan. E, e, e, bat, leno aipatu dugu e, Akampada vida e, antolaturiko itzaldia hori Kooperatiba Integral Katalana Ariburuzkoa Emeretzean izango gana emerizial, Baina ez dakabigorrin izango Baizik eta hospital sarreko areto batean Orduan Hor usten dugu Nahiduena jutea Aetan ikusiko gara ah. It's like convict Eta beste digabe, hemen amaitzen da gaurko txingurri hotxak Espero dugu guztora entzun gaitu zutela Eta hemenikan ikan bia estera, ja ez, endika hemenikan ikan bia estera oporretan egongo gara okarrisan mm. no, uste dut, ez? Oh, yeah Baur, bai. Baina, bueno, urrengo astean, batxingurri hotxak egongo da baitare, hori bearekin izango da, atxetearen hortako mugimenduko kidea, eta ba, aldatxako beratibako kideak ba, urtarregian boltatuko, gara. Hori da, errez eta berriekin. Errez gure kompe, kompetizioarekin jarraitzan dugu, ez? Ba, ea ber, norke ditu makarroi ego <laughs> Oso, oso trebea zehaz du nirekin sartzen. Bai, bai, gustakoa. Ba, baina nire errez e, eta askoz egunerokoa izan zitekeen eta... Bala, Artu, artu Bueno, txiko ditu gure kontuak Basailoa dugun dugunean Jarraitzeko Eta gure entzuleak bausten ditu Bakoitza berean Dierratia entzuten edo ez Eta besterik gabe, mi esker gurekin Ego eta horrengo darte Aio Iri Ya pasa, es arcorri ya